Bé, bueno, avui una de les coses que voldria parlar, se m'ha suggerit que parli de, de l'autocinai. Per parlar de l'autocinai, primer, ho parlar de dir què significa exactament, què és la mentira, què és l'autocinai i per què serveix per què serveix la mentira és no dir la veritat sembla, sembla clarament evident però no hem d'entendre en dir la mentira solament en, no, en, en dir una cosa que sigui contrària a la veritat sinó també anometre la veritat d'alguna manera i una mentida és també soterrar la veritat mitjançant argússies eh? això és la mentira. per què mentim? la pregunta que no havia sentit mentim per avariciar perquè volem treure profit. Mantim perquè volem treure avantatges. La mentida o l enengay és algo que està vindre del regne animal i que es fa servir per treure avantatges i guanyar i menjar-te amb un altre. És a dir que en realitat és una forma de capturar preses però també de fer escalades dintre del teu propi grup social i llavors ens hem de preguntar, és dolent o mentir? si el nostre interès és social mentir no és solament dolent sinó que, que sí és necessari però si el nostre interès és humà mantenent la humanitat com algo que no solament és una estructura de poder, sinó una estructura de cooperació entre persones. Això ens porta a un sense raó en el qual tots hi hotém perè. Per què vam dir? En perquè en general creiem que és necessari causar una correcta impressió amb les persones, correcta o una bona impressió amb les persones i això ens generarà un millor rellet direm no o no, no això però pensem un moment abans de dir pensem per exemple en si tenim una entrevista de feina, si no volem manipular l'entrevista en un sentit favorable i si això ens fa que ens posem mentir inclús sobre el nostre aspecte físic arreglant d'una manera que siguem estèficament millors. O si sigui, tenim una entrevista amb una noia a un nivell maco si no volem causar una millor impressió de la que en realitat som si no ens cuidem d'una manera si no mentim a vegades simplement per por a, a, a estancar les persones, mentir molt, i aquesta societat és una societat molt embostera, perquè a més a més també hi ha una altra manera de mentir, i és mentir per ignorància, perquè crec que estic dient la veritat, però quan dic mentira, que sigui, encara que jo cregui que és una veritat és mentir, Clar, realment no sóc tan responsable d'aquesta mentida com de les anteriors no? quan dic una mentida sense donar-me un compte eh, és més de la ignorància no? eh, mentre que quan ho falli conscientment és més de la l'avarícia però mentir molt eh? clar una vegada que mentim per -me un profit per la nostra pròpia avarícia ens preguntem per què, per què ens auto mentim a nosaltres? Quina avarícia podem tenir directament cap a nosaltres mateixos? I aquí hi ha uns diferents estudis que mostren per què passa això l'estudi demostra que una persona que menteix a nosaltres, ho fa molt millor si se menteix a ell mateix és a dir amb el nostre afany que voler projectar-nos cap a fora, cap a les per causar una impressió que nosaltres considerem favorable la millor via és creure'ns allò que els estem dient a nosaltres si jo vull ser, dir que sóc amable amb els altres encara que no sigui, m'ho heu de creure i m'ho dic a mi mateix que soc molt amable i m'ho crec si... o sigui, ens enganyem perquè fins d'aquesta manera ens podem projectar cap a molts altres i això també ens ajuda en una cosa molt curiosa molt interessant si fem això i ens enganyem bé i, i ho transmetem amb els altres els altres ens poden dir que tenim raó i així ens podem sustentar l'actitud que tenim hi ha un problema important quan nosaltres quan nosaltres, no fem, una, quan nosaltres fem una cosa que és inconseqüent la inconseqüència genera malestar interior això seria una dissonància cognitiva, d'acord? És un estat que es produeix degut a que allò que estàs fent no correspon amb allò que creus, que és el correcte. Però si generes que camufles aquesta dissonància cognitiva. Primera, perquè automàticament pots dir, bueno, per exemple, no? per dir alguna no? cosa, Eh, jo eh, eh, vull fer meditació que és el que ens ocupa moltes vegades no, no la fa però bueno, també hi ha molta gent que no la fa amb aquesta autojustificació i aquest autonament immediatament puc mantenir aquesta actitud de no fer-ho llavors l'autonament representa un avantatge cognitiu amb els que tenen carències de recursos interns. és la manera de poder sobreviure amb el malestar que tinc amb el malestar que tinc perquè no tinc una base sòlida per sostentar-ne sense aquest autoengany dic d'una altra manera l'autoengany és una gran debilitat per sustentar la gran debilitat per tant, en el moment que treballem sobre l'autoengany, automàticament estem treballant sobre totes les debilitats que estem amarrant. És una cosa molt difícil, perquè no treballem solament sobre l'inersi, que és l'autoengall, sinó que llavors automàticament podem estar treballant sobre la verici, podem estar treballant sobre l'oboísmo, sobre la ira, sobre tantes coses que del autoenganyem i que havíem conegut per tant eh, ens resulta aquell comodint que fem servir en el moment per no està patint constantment i com podem solucionar aquest procés tan negatiu però no perdó perdonant-se i mantenint un amigable diàleg com un mateix amb la no violència, la via de la no violència és la que contrarresta a l'autonomia la via de acceptar que no he fet una cosa ben feta i no per això estar-me castigant en mi mateix estar-me maltractant en mi mateix dient quin desastre que soc que malament que ho fai, etc, etc sinó mirant com un autèntic investigador ens resulta molt difícil aquesta història sembla molt senzilla però veig que sempre que ho explico tothom ho entén perfectament però hem de portar a la pràctica ens el resulta dificilíssim miro amb mi i veig el meu egoísmo i dic mira això és egoísmo i ja sap però no quan jo miro això dic ui com que té una connotació negativa per mi l'egoísmo automàticament dic què mànguis sort que malament ho faig i llavors després dhaver la' capturat 3, 4 dies, una setmana, un mes, l'única decisió possible que tinc és dir sóc egoista però no sóc tant, perquè ho feia això, això, això, i d'aquesta manera amb aquest autoengany li explico a un altre i dic sí, perquè sóc egoista però fixa't, veus, tal, tal, i llavors l'altre sí, sí, tens raó, perquè ell també s'està autoenganyant i el seu autoengany és el meu autoengany, així ens construïm una realitat basada en la mentida i ho fem perquè no podem suportar la realitat no la podem suportar perquè eh, no tenim els recursos per fer -ho. o sigui que l'autoengany és, és un sistema per poder suportar la manca de recursos que tenim que hem fer, doncs? però que hem de fer és companyar per sobreviure contra l'autoengany en hem de companyar hem de ser però honestos amb nosaltres mateixos. Eh? Escolta'ns a partir de la base i humil de què som, i això també és molt difícil, perquè clar, l'Alton Gai també tapa l'orgull, és una bona manera de tapar l'orgull, eh, però hem de partir de la base i, i ens ja no és molt orgullós, no? Clar, si no ho mires no ho ets, perquè si no ho mires podries que ho descobreixes. No? Doncs, quan mires l'Alton Gai i dius, mira, Sí no hem, de ser, que, que, que, que, que hem de ser humils humils dient és es que jo no ho més és es que voldria canviar voldria canviar la meva ment voldria canviar els meves hàbits tòxics però no sóc capaç perquè no ho sé més potser hi ha bilat estaveules però no sóc capaç de canviar -les. però no per això deixo de treballar aquesta és la clau. Jo tinc que la clau del meditador és la clau de ser conscient d'allò que està passant, no perdre el fil de la realitat però no castigar-se per fer. Si castiguem anem a, a espais o de masoquisme en el qual acabem castigant-se sempre el sistema o en espais en els que no podem aguantar-ho més i generalment ja com esteu dir, o L'autojustificació, en realitat, l'autojustificació és un sistema autogestificació és un per tant per no conganyar-se primer que res cal ser funció. generar la màxima espai de consciència possible i per això és molt útil, molt útil fem meditació, després de ser conscients cal ser comprensiu, comprensius amb les pròpies limitacions que jo tinc i que tu tens i que cadascú té, no comprendre, aquest, no comprendre això és pensar que som seny deus que arriben a tot arreu. i això parteix de la humanitat absoluta, hem d'arribar i totalment presentar terra i ser conscients que, que encara que ens donem compte d'una cosa, no vol dir que això la podem arreglar. Sembla d'alguna manera que quan veiem una cosa automàticament la podem arreglar. Però us ho posarem en un de d'aixòs. Tu veus tu ets una persona que no sap nada i estàs lluny normalment del riu normalment estàs llunyant però un dia t'hi ha coses i veus que s'està ofegant una persona però no saps nadar ets conscient que aquesta persona s'està ofegant però no la pot ajudar vull dir que veu un problema que no necessària fer per protegir una solució i llavors què faràs? culpar-te tota la teva vida per no haver-segut nadar? és molt millor que aprenguis una edat. és molt millor el que inverteixis l'energia no una edat. o, o enganyar-te i dir que, que en realitat això és el que havia de passar perquè fins d'aquesta manera l'aprenentatge del no morir de tu mateix també, no ho pots això o, o dir-te fins i tot que no hi ha ningú a França. tot el aquestes coses poden ser però totes elles no conduïeixen la nostra la única és aprendre la perquè així, sí, si una altra d'aigua us ajuda o aprendre a tenir recursos com poder tirar un cordill i convengar que una persona no ho sé I llavors veure un problema no implica poder-lo solucionar no implica per poder solucionar haig de tenir recursos, recursos com sapien edat dones, aquests recursos els ha de construir. I com es construïeixen aquests recursos des de la perspectiva nostra que es ocupa des de l la des d espanyola? Aquesta és la construcció de recursos. L' no és una construcció de recursos. Sota no són estratègies que només són vàes, eh? només són vàlides per un moment donar capacita per el mateix que ja es discut, és a dir veig una persona que s'ofega i passa a 10 metres de la, de, la, de la vorella del riu i agafa un llarg, un cúbic de 10 metres de llarg però si passa a 12 ja no puc agrapar per aconseguir salvar una propera persona ja no tinc que fer estratègia sinó que construir recursos reals ser capaç en qualsevol moment tenir una porra molt de gènere quan s'ha d'anar o de fer algo que pugui realment ser la vida per allò que has de sentir-te fort has de sentir-te fort interiorment. fort des de la perspectiva no de d'aquests no invulnerable, que això és un somni un somni sinó des de la perspectiva d'una acceptació plena de les teves propies debilitats ser fort és acceptar les teves propies debilitats i llavors si acceptes les teves propies debilitats i sense cap problema sense cap més problema aquest a partir d'aquell precis instant pots començar a ser sincer però quan necessites causar impressions amb els altres això resulta molt difícil i sempre acabaràs en reparar l'altre any. Sempre, sempre, sempre. Sempre que necessitis causar sensacions. Clar, vivim en un món en el que necessites causar sensacions en alguns aspectes. Sí. Però no cal que t'ho enganys, sinó que construeixis una imatge que necessites per sobreviure en un aspecte concret de la teva vida, normalment laboral, i que en el reste de la teva vida puguis viure d'una manera, sense aquesta màscara que sàpigues que és una màscara construïda no és per aquí està bé per tant tornem a reloïnar com podem no a siguem assertius siguem no violents siguem assertius vol dir siguem assertius del un mateix vol dir demanar-me a mi mateix que segueixi les pautes que he de fer. Allò que legítimament em mereixo. Sí? Però ho haig de fer sense violència. I això no és senzill. Però aquest aquells dies hi ja ha travessat un moment complicat per algunes de les activitats que hi he estat fent i dels moments m'han posat a prova novament i he de que em sento content em sento content de veritat perquè al mig d'un espai de regió verbal per part d'altres persones he pogut no desitjar que a aquella persona li vagin malament les coses. He pogut no desitjar que s'entrabanquin en la conversació. He pogut no desitjar matxacar-la amb una dialèctica més bona. Sinó que he desitjar que es que digui que he que dir i li dit, «No, gràcies, no crec que tu estàs dient. I això no ho de saber també dir a mi mateix» quan no el teu no. no, gràcies, no necessito la mentida així ens amablement no dient no, vaja desastre de persona qual. no m'atractar amb aquesta persona ni tampoc siguem, eh, tampoc siguem sinistre amb la mentida i acceptant, bueno, ah, doncs però no entro en conflicte amb mi mateix, accepto la mentida no, m'estic autoenganyant m'estic autogestificant, m'estic l'obligent m'ho miro, m'ho miro m'ho que ho estic fent i dic no, gràcies en acceptant que a més a més poder aconseguiré i que tornarà a sortir però que continuaré treballant en això per l'altra és un camí d'esforç una paraula que s'ha perdut i que hem de recuperar o anavans, perquè a més a més els temps que, hem, els que ens trobem la necessitarem la necessitarem molt necessitarem molt entendre el que significa esforç molt i si no hi entenem aquesta parla l'afaltament que s'ha instal·lat dintre nostre servirà pel nostre producte però hi ha esperança segur perquè si jo ho puc fer també pots tu i ho pots fer un altre I llavors només es tracta que siguis amable amb tu i de que vagis escrivint coneixement amablement que vagis tractant-te correctament sigues aquell mestre que quan ho has fet malament ha donat comprensió i t'ha ajudat a aprendre no siguis aquell mestre que t'ha insultat i que t'ha maltractat perquè ho has fet malament tu has de ser el teu propi mestre interior per tant has de ser un mestre amable amb tu mateix un mestre que vulguis escoltar un mestre del que puguis aprendre no un mestre del que vulguis fugir has de ser també el teu millor amic no existeix l'amistat alt... deia Eric Fromm que no estima a tothom en realitat no estima a ningú però quan deia tothom es referia a ell mateix a més, a tu, a més. Llavors, per ser amic els de més tarda has de ser-ho de tu mateix si no, sempre estàs en un conflicte de violència interior parla de tu mateix correctament perdona Perdona profundament per tota la teva ignorància que tens que tenim vale? perdona els altres i perdona't tu mateix per la teva pròpia ignorància i fes un acte d'unitat real acceptant que no arribes i que no ho pots canviar tan fàcilment un dels actes de soberbia més millors és pensar que ja ho has i que has canviat i que ja s'ha arribat enlloc quan en realitat només tu creus tu per tant la millor manera de no acompanyar-se és no voler ensenyar ningú no, no necessitar ensenyar-li ningú el que és no necessito no necessito llibert de de -te, -te, tenir que -te, ten -te -te mostrar -te. Nosaltres, en els que ens dediquem a aquest món, particularment jo tinc que treballar molt en aquestes coses, tinc de vigilar molt, perquè la tentació és molt gran. Eh? La necessitat de projectar-me com un superheroi, a més, sempre està flotant pels, pels costats. La gent que es dedica a les teràess també, perquè té de demostrar un bé que es cuill i to tota una sèrie de cordes. Eh? en realitat som homes i jo m'hiroco moltes vegades m'hiroco moltes vegades aquest dia el vaig acceptar però també m'hi enfaden moltes vegades enfaden moltes, eh? i... llavors però quan aconsegueixes treballar-ho llavors és quan realment comences a lliberar-te d'aquests processos eh? no necessites no, sí, sí. deia un amic meu, mestre de dioga tu el coneixes va en dura, en Bé, em deia un dia parlant amb ell mentre estàvem fent el vermut em deia l'única manera d'arribar a l'il·luminació és sortir a la plaça del poble on et conegui tothom i explicar-los a tothom qui és Di mira, soc avariciós perquè faig això, això, això tinc aquesta amb ells aquest, aquest, aquest. el faig això, us tinc poc a tots perquè vull que tots el estimeu explicar-li tota la veritat de totes les coses que tens, així no, al mig de la praça perquè tothom ho sàpiga. I té raó, però no fè, perquè automàticament tota la gent d'aquest poble, segurament el meu, perdrà tota aquesta gent. O sigui, hem de tenir clar que això només es pot fer en un acte de renúncia a la societat en la això no es pot fer a algun nivell però sí que sense fer això podem arribar si no us ho creiem si deixem de creure-nos-ho i si entenem que hem de que el que s'ha de projectar vegades que és necessari no té perquè ser no és no tinc per què creure com a mestre es projecta un rol de mestre per si el rol de mestre et converteixes en tu mateix i tu ets el rol vol dir que estàs molt delimitat i llavors automàticament tens de projectar-hi a tothom el mestre que ets i el bo en aquest en el sentit i llavors estàs perdut perquè no tens libertat estàs encadenat al teu paper un paper que de pensar au, viure en el ja, a tot el dia ja sóc el meu paper. I on estic jo? Amb aquella pregunta que es formulava abans. No? Qui sóc jo? El meu paper. Si veiem la utilitat de l'autonomat i veiem que no és gens constructiu pel creixement personal per aconseguir diners, eh? és a dir, si, voleu, si la vostra via és feus rics, poseu l'automanià perquè ho anem a més profit dels altres, aquesta novia via però si entenem que això no és l'objectiu nostre, si el nostre objectiu és realment eh, un creixement personal, un creixement animal veurem que l'automani és perquè no ens fa creixer en absolut només ens fa viure d'una manera bastant més amb bastant més semblant a sistemes molt primaris dintre de quasi, quasi com un malet no? en l'esperit que volen és no hem de gitar el profit d'aquest, no hem de gitar el profit de l'altre no de gitar el profit d'aquest si m'enganyo mi mateix i em pot sobreviure d'aquest malestar que tinc no? l'autoengany és perquè per per estic patint com deia Buda, cada dia més tot és sofriment tot és sofriment tot és sofriment i llavors el teu és per intentar contemplar aquest sofrí però hi ha altres dies que no amb lauto perquè amb lauto no hi ha necessitat només el cap ho sota i continua a dir continua mossegant, continuo mossegant eh? Eh, per aconseguir llibar-me d'ell doncs. i mai estimar mai estimar m'ho haig de mereix mai de mereixer aquest amor mai de voler amb mi mateix haig de ser amable amb mi mateix eh? vegades mai d'escoltar a les l'espro de la meva pròpia veu mental parlant amb mi i veure si això si no aconsegueixo ser amable caurem en el teu perquè és l'única via que tinc per escapar la nostra tinc que ser amable lo he hecho mal, me mi pero más esfuerzo han cambiar. En Pablo, me hablo con permiso y me digo, trabajo para hacer eso. Porque, ojo, si no llavors torno a autoenganyar, me dicen, me dicen lo verdad no lo hacemos, y si no lo tenemos, no lo No somos ya, no en es. Autoengana, en autoengana. Hay que ir a un cambio i encara que podria a parlar només del primer crec que queda suficientment explicat i ho veureus d'ell perquè totes les inèrcies que inèrcies perquè dintre d'ell allons ens fa totes les inèrcies absolutament totes les inèrcies totes les que si no ens hi veurem d'ell és molt, molt, molt, molt difícil poder fer altres estits per dir-li que s'ha de fer és així doncs aquí ens per a més a més deixo la ja. xarxa